Tizennegyedik fejezet Konfrontálódás Alig, hogy felpattantam, már is jött a következő meglepetés. Félreérthetetlen búgás adta jelét annak, hogy a létfenntartó rendszer elkezdte kiszivattyúzni a levegőt a hajótestből. Most, hogy az idegen már képessé vált manipulálni a légnyomást és bejutott a hajóba, könnyedén megölhetett engem azzal, hogy elveszi előlem a levegőt és még a sisakomat is elhagytam. Megpróbáltam leállítani a dekompressziót, de a kézi számítógép nem reagált. Kizártak a rendszerből, a jelenlegi ütem mellett pedig negyed órán maradt a fulladozásig. Valamit sürgősen tennem kellett. A hajtómű központi vezérlését és a navigációs számítógépet lezártam, és jelszóvédelemmel láttam el. Nem tudtam, mennyit érez egy olyan entitás ellen, amely aligha nem nem gondolatolvasó, de ennél többet nem tehettem azért, hogy a hajó folytassa a megkezdett útját a föld felé. Elhagytam a vezérlőt, és a létrán lemásztam a második gyűrűbe. Alig vetettem egy pillantást az üres kutatómodóra, mikor a világítás kikapcsolt. Az űrruha automatikusan érzékelte a sötétséget, mire felvillant a beépített lámpa. Magamban káromkodva gyorsan kikapcsoltam, nehogy az erős fény sugár eláruljon. Az űrhajó belseje szinte ismeretlennek hatott a mesterséges gravitáció mellett. Bizonytalanul mozogtam benne, de sikerült anélkül átjutnom a konyhán, hogy zajt keltettem volna. Mivel mindent elpakoltam, és a robbanás utáni vákum is megtette a maga hatását, még egy átkozott tányért sem találtam, amivel védekezhettem. A konyha után a kilátóba jutottam. A nagy kerek ablakon a negyven eridani alfénye világított, melyet félig eltakart az az óriási fekete tömeg, amit az a során is láttam. A megvilágítás miatt most sem lehetett kivenni a részleteket, és hosszúkás, két végén elkeskenyedő formáját nem tudtam mihez hasonlítani. Hallgatóztam, lapultam, aztán továbbosontam a kutató módulba, majd onnan a raktárhelyiségbe. Az egyetlen fényforrást, a kilátóból beszűrődő és a falakról visszaverődő fényt egy másodpercre eltakarta valami, mintha elszaladt volna előtte az ismeretlen. Megpördültem, felkészültem, hogy mindjárt rám ront, de nem közeledett, és a hátam mögött sem lopakodott semmi. A levegőrendszer búgása emlékeztetett rá, hogy fogy az időm, és ezt a behatoló is tudta, nem kellett közvetlenül megtámadnia engem, így alig nem a vezérlőbe ment. Leereszkedtem a harmadik gyűrűbe, ahol a kriogén kamrák álltak, majd onnan tovább az utolsó gyűrűbe. A robbanás után lezárt modulnál lyukadtam ki, és körbe kellett mennem, hogy a zsiliphez jussak, ahol a fegyvert és a sisakot felejtettem. Eközben a levegő már érezhetően ritkult, megint magas hegységivé vált, Ráadásul a hőmérséklet is zuhanni kezdett. Láttam a leheletemet és vacogtam. A kamra ajta előtt találtam meg a sisakomat, ketté törve. Ez lehetett a zörrenés, amit hallottam. Megrémültem tőle, mekkora ereje lehet ennek a lénynek, ha így eltörte azt a sisakot, mely több emeletnyi zuhanástól tudta megvédeni az emberi fejet. De nem értettem, miért nem támad meg egy ekkora erejű idegen, és vett véget a húzavonának egy szemvillanás alatt. Megtehette volna. Mégis kerülte a velem való találkozást. Letettem a sisak darabjait, mikor a szemem sarkából megpillantottam a fegyveremet. A barkácsolt vető beúszott egy üres szekrénybe, ahol az idegen nem vette észre. Gyorsan magamhoz vettem, leellenőriztem, nehogy a kritikus pillanatban essen szét, majd gondolataimat megacéloztam, és elindultam vissza a vezérlőbe. Az időm fogyott, de már tudtam harcolni. – Rasszel, ugye ezt te sem gondolod komolyan? – hallatszott a kommunikátorból. A falon elhelyezett kamerára néztem, amely épp az arcom felé fordult. Mi a szándékod azzal a nevetséges poroltóval? Tájékoztatásul közlöm, hogy közelharcban semmi esélyed ellenem. Bár szerintem erre magad is rájöttél, mikor megvizsgáltad a sisakodat. Képes vagyok puszta kézzel meghajlítani az acérudat. Képzel csak el, mit csinálnék a gerinceddel, ha a kezeim közé kapnám. De sokat dumász! Sziszektem dühösen. Emlékeztetlek, Nikára? A végén még kiderül, hogy ő is bosszantott téged. Gyanítottam, hogy most is a vezérlőben várakozik, ott látja a képernyőkön, hogy hol vagyok és mit csinálok. De nem mertem dúvad módjára rohanni. Lassan, óvatosan közeledtem az első modul felé, benéztem minden sarkon, és a hátam mögé is figyeltem. Komolyan! Rossz nézni, amit művelsz, te geomókus. Kommandósnak képzeled magad? Geomókus. Nika hívott mindig így, de nem értettem, miért beszél az idegen még mindig az ő stílusában, miért használja az ő szavait, ha már kiteregette előttem alapjait. Kezdtem azt hinni, hogy nem csupán egy földön kívüli entitással van dolgom, hanem egy elmebeteg földön kívüli entitással. Emlékszel, mit meséltem a civilizációk mulandóságáról? Ha leteszed azt a röhelyes fegyvert, mutatok neked valamit, amit biztosan érdekesnek fogsz találni. Kitalálom! A halálomat! Nem öllek meg, ha nem szükséges. Te viselkedsz úgy, mint egy agresszív kisgyerek. De nem csodálom, hiszen ember vagy. Na és te mi a fene vagy? Mivel semmi más taktika nem jutott eszembe ellene, erősebb nálam, tudja, hol vagyok, milyen fegyver van nálam, reméltem, hogy ha szóval tartom, el tudom terelni a figyelmét, mint ahogyan ő tette, amikor bejött a zsilipen. Gyere ide, és megtudod. Inkább meséld el, úgyis annyira szeretsz beszélni. Az idegen nevetett. Néka gyönyörű, jókedvű kacagását hallottam a kommunikátorból. Már a második gyűrűbe másztam fel. Az idegszálaim pattanásig feszültek, a kezem remegett a poroltó kallantyuján. Az oxigén hiány miatt csorgott a verejték a homlokomon, miközben a hideg rázott. Elhaladtam a kilátó előtt, aztán megdermedtem. Bármennyire féltem az ellenségtől, Bármilyen rosszul éreztem magam az egyre csökkenő légnyomástól, egyik sem tudta elnyomni bennem az astronautát és a tudóst. Ugyanis attól, amit az ablakon láttam, a lélegzetem is elállt. A sötét, roppant test, amely kitakarta az eridani fényét, most más szögből mutatkozott, ahogy a hajó haladt íves pályáján a csillag körül. Azt az első pillanatban tudtam, hogy nem természetes képződmény, hanem épített szerkezet. A Nightingale szó szerint eltörpült mellette, és ugyan a szem megbízhatatlan mérce az űrben, nagyjából akkorának satszolta, mint a holdat. Szélei darabosnak, töredezetnek látszottak, mintha egy gigantikus roncs darab lenne, valamilyen űrbéli építmény maradványa, mely egykor egy még nagyobb dolog része lehetett. A csillagfénye megvilágította a részleteket, és az idegen építmény felületén több repedést, törést és lyukat láttam, de ezek egyenként akkorának tűntek, mint a Grand Canyon. A monstrum saját gravitációs erejével maga körül keringetett, számos kisebb, letöredezett darabkát, melyek hegyeknek tűntek, csak épp élettelen, fekete, kiégett és néma emlékművek voltak. Az ablak tükröződésében láttam meg a mozgást. Megpördültem, és ekkor észrevettem Nika hasonmását. Az első gyűrűbe vezető létrán lógott fejjel lefelé. Olyan gyorsan mozgott, hogy szinte nem is láttam. Leugrott, előre lendült, a karja kicsapott, mint egy kobra. Gondolkodás nélkül meghúztam a poroltó kalantyúját, mire a nyomás úgy lökte ki a törött acérudat, akár egy szigonyágyú. Az entitás emberfeletti reflexeivel megpróbált kitérni előle, de elkésett. Az rúd a hasán találta el, és félig belé fúródott. De nem állította meg. Kiverte a kezemből a poroltót, ami aztán pörögve elrepült a konyha felé. Hátratán torottam, nekiestem a korlátnak, de az ellenség elkapta a karomat ott, ahol a légnyomást vezérlő számítógépet szigszalagoztam rá. A szorításától beroppant a képernyője, majd akkor átrántott a karomon, hogy a vállizületem kimozdult a helyéről. Ordítottam, és biztos voltam benne, hogy egy pillanat alatt végez velem, ha nem védekezek. Szabad kezemet ökölbe szorítottam, és minden maradék erőmet beleadva megütöttem. Öklöm az arccsontját találta el, de mintha tömör sziklafalat ütöttem volna, még csak hátra sem bicsaklott a feje. Érzelemmentes arc kifejezéssel nézett rám, mint amikor a vezetékek között lebegett, és az életveszély dacára nem tudtam nem észrevenni, hogy testközelből is épp olyan, mint Nika. A bőre, a hajszálai mind hitelesek voltak, és még az illata is épp olyan volt, mint az övé. Eldobott, mintha csak egy ronybaba lennék. A falhoz csattantam, és a padlóra gurultam, a halánténkomnál felrepett a bőr, és vércsorgott az arcomon. Fulladoztam a fájdalom és a fizikai megterhelés miatt, szédültem, és csak homályosan láttam, hogy a lény közeledik. Kerestem valamit, amivel megüthetném, bármilyen tártnak örültem volna, de semmi sem akadta kezem ügyébe. Szánalmas csúszómászóként próbáltam menekülni előle abba az irányba, amerre a poroltót sejtettem, de a konyha túl messze volt, Ugyanolyan elérhetetlen távolságban, mint a föld, vagy az az elképzelt boldog élet Nikával és a közös gyermekünkkel. A lény két könnyű lépéssel utolért, lehajolt, megragadta a szkafanderemet és a hátamra fordított. Talán Nika arcának látványa, talán a halálfélelem miatti löket okozta, de visszatért az erő éppen maradt végtagjaimba. Felhúztam a térdem, és megrúgtam az idegen hasából kiálló acélrud végét. Ettől végre megtántorodott, a lába megrodjant, és féltérdre esett. Arcán még mindig nem láttam emberi érzelmet, nem fintorgott a fájdalomtól, nem torzította el a dű vagy a harag. Már már stoikus nyugalommal szemlélte a testében jó öt centit beljebb csúszott a célt. A Nightingale összes hangszórójából egyszerre kezdett szólni, nika vérfagyasztó sikoltozása. Olyan hangerővel sikított, hogy azt hittem szétreped a dobhártyám, de az előttem térdeplő idegen továbbra is közömbös maszkot viselt. Mi az Isten vagy te? Még egyszer belerúgtam, ettől hátraesett és recsegő hangot adott, de nem csont vagy porc törését hallottam, Inkább, mintha valamilyen fémroppant volna el. Döbbenten bámultam rá, De kihasználta és megpróbálta elkapni a bokámat. Nem sikerült neki, hátraugrottam előle, De elbotlottam és hanyattestem. Miért bántasz engem, Rasszel? Szólt az okogás a hangszórókból. Ne bánts minket, apa! Kérte a kisfiú hangja. Szeretlek, apa! A teremtmény felső teste, külön életet kezdett élni az alsó testétől. Derékban megcsavarodott, ropogó hangot hallottam, amikor felém fordult, és karjával előre vonszolta magát, miközben bénult lábát maga után húzta. Természetellenes gyorsasággal mászott, és már el is érte a bokámat. Felüvöltöttem, mikor újra irákulcsolódtak a lábamra, és összeszorultak rajta akár egy satú. Most az én csontom recsent. Vérbugyogott ki, ahol a gyémánt keménységű marok a húsomba vágott, és felrepett a bőröm. Másik lábammal fejbe rúgtam, de ennek annyi hatása lett csak, mint amikor ököllel ütöttem. Hasztalan próbáltam menekülni előle, mert már fölém hajolt, és tenyere az arcomra tapadt. Miért bántasz, apa? Nem teheted ezt velünk, Rasszel? Kapálózó kezem váratlanul rátalált az elgurult poroltóra. Megfogtam és lesújtottam vele az idegen fejére. Fémes koppanást hallottam, mire elengedte az arcomat, még mielőtt szétroppantotta volna a koponyámat. Még egyszer ütöttem, aztán újra és újra. Lefordult rólam, oldalra dőlt, de én csak ütöttem és ordítottam, Együtt a hangszóróban sikoltozó Nikával és a kisfiúval. Nem törődtem vele, hogy az idegen halántékánál felrepett bőr alól egy vér sem szivárgott, csak az acélrideg csillogását láttam. Nem számoltam, hányszor ütöttem meg a poroltóval, de a végére már leesett a palaszk fogantyúja, és fáradtan sziszeget belőle a hajtógáz. A sikoltozás abba maradt, mintha egyszerűen kikapcsolták volna. Kimerülten ziháltam és hátra a mozdulatlan ellenfelemtől. Nika érzelem nélküli arca és teste az oldalán hevert, nem mozdult, de kék szeme fáradhatatlanul figyelt. Azt hittem, soha nem érek a vezérlőbe. A légszómi, a kiugrott vállam, a szilánkosa tört bokám és a versenyvonatot meghazudtoló szívem miatt kilométereknek tűnt az alig néhány méteres távolság. Mire fél és fél lábbal felszenvedtem magam a létrán, a légnyomás 32 kilopaszkára csökkent, mint a hegyekben a halál zóna fölött. Nem tudom hogyan, de leállítottam a dekompressziót, és sikerült kiadnom az utasítást a létfenntartásnak, hogy ismét tója fel a légnyomást a normális szintre. Ezután elterültem a padlón, és elvesztettem az eszméletemet.